امیوالده آغا وین زی توویی چه دا اغیر نا دا سری بچه شوی ست شوی یعنی داد داد دا دا دا بچی مورده داد دا دا خوبین زده دا خورد داد دا دا بچی سده دا امیوالده دا خکم داره چه دا, دا خرسی گینا دا نقبلی انتقال من ملکن الان ملت شسنگ دا مولا مرشی دا وازادش زکا دا دی بچی تس کی گی, کی گی. او من ملک رحم محرم انتقال ای کوشوی گا کوشوی نو ام والا دا انتقال من ملکن الان ملکن قبلی مدبر آغا قلام تو ہوئی. چه زتا مغلاوی چه زمد شمت بازا دی چه زمد شمت سی توقیس مدرور سرازی خوز اللہ نوم شروف کرے مدبر مدردو حکم امدادی چه دے انتخال من ملکن الاملکن قبلی یا ملکن قبل ملکن ملک تا قبلی دل باز دیدل ای چه زتا مغلاوی لی چه زمد شمت سی مکاتب اگر غلام تا ہوئی چاگر مولا سر لیکو کی چیزو تال دون را پیسی پیدا کبزا بسی ماں آزاد دی وزم مولا سر اسکڑی دی لیکل کڑی دی وزم خور یادان دی نیم آزاد دی تصروپ کاروبار لسد دی آزاد دی خور یادان دی وزم مو انتقال می ملکین قبلی ځواب دې خبرو په اړه ځنه دلتوي لمکبر لمقاتب او د امه ولده په افاسه ده یعنی باطله یعنی څه ده وی متبر امه ولدا کيو سري دا خرڅلو دا بیا باطل ده دا وې سدا متن کې او تفاصیل ویلي دي صاحب د هراء او رسول باطل دلته په فاسد په معنی باطل له ويږي ولي کدا بیا فاسد شي کدا بیا څه لازم به بوتلان د ثواب د کدابې څه شي؟ باطل فاسد څه؟ څه شي؟ باطل شي. ملازم به شي بوتلان د ثوابت او د شریعت چې شریعت کمشه ثابت کړه دا غبس شي. باطل شي. دا باطل له چې بوتلان د ثوابت و د شریعت شي. راشي. زه به بیا فاسد کېدل سری. باطل لیدا فاسدني څه وایي؟ باطل. وله. کدابې څه شي؟ فاسد شي. بیا خو مفید د ملک تبادل بیا پاسیت مفید د ملک تبادل قابض نو کوم ولدا او کوم مدبر بسر راشي ملک راشي او دایم انتقال ثابت په شرکه دادا چې دای انتقال می ملکین لاملکین قبلی معلومه شو چې دا بیا پاسیت نه د بیا څه شي سیدان فابو ام الولد والمذبر والمكاتب فاسد معنا هو باطل ولي لانه استفاق ليت ذكر استخف دیت قد ثبتت ام الولد ثابت شد ام والدې لره په قول د نبي عليه السلام چې اعتقا ها ولداها آزاد کړل د دل دلیل رخصید دي وصواب الحريه او صواب د حريه انه قد په حق صحیح شو کنا امونا قد شده پا حق دشاکی مدبر کی فی الحال لی بطلان الاهلیتی بعد الموت دواجی ده بطلان ده اهلیتنا چه مولا ده مرگ نرستو اغا ده ده ملک احل نده چه ده ده ملک احل نده نسوشو حاضر والمکاتب استحق قیداً او موکاتب مستحق د تصرف کولو ب خپل ځان باندې چې لازمه تنفي حق, دا پخپل زان پیاد حق دچا کی مولا داسې تصرف په خپل ځان شغل لازم میپي په له په حق د چا کې مولا کې یعنی د دې تصرفو کې کارونو کې په سې څور کې په خپل شي آزاد شي ولو ثبتل ملک او کمل شي ثابت شي ثوابت ماویلو کنه ثوابت شرعي وس شي باطل شي ولو ثبتل ملک بیل بیپ و بیسرانو لبطل ذالکو کلوهو در طول استقاقاق بسی شی باطل شی فلای جوزون در طول و نمایو تابیرو کو کچر تا کدابی آسی شی فاسد شی نو لازم بشی بطلان در ثوابتو در شرعی در داشتی دا سیزونو بطلان برای شی که شرعی غی ثابت کری دی لکه دو میوالدی ای تکی سکرده ثابت کرده در مدبر ای تکی ثابت کرده در مکاتب حریتی سکرده ثاب فالای جوز نزا جایز نیدی ولو رضی المقاتب داز کیو مسئلہ ذکر کی که مقاتب داو گوی سوکو شو چه بس تک تیرہ مولا ما خرکتا نو کیدی شدائی تیزی دا دا کول دا بدلی کتابتنا چلے وی بس دا پیسی ور کولی نشم بے بیا غولم کې د شي کتابه فسحت کوي قبلې فسحت کوي قبلې د څونو یو قول لا کړلې چې ولو رضیل مکاتب به به ولو رضیل مکاتب ملبه کار از مکاتب په خرصول د خپل ځان په فيه روايتان والاذر الجواز ظاهر <زائر> دار تشذید ولمراد المدبر المطلق دون المقيد مدبر دوه قسمه مدبر مطلق مدبر مقید مدبر مطلق چا تاو چه مولاواتا لنویلی کسما ده مرگر او سو سی آزاد مقید دیتا ہوئی چه مولاواتا ہوئی که زب دی بی مارای که مر شما مطبسی آزادی که دی بی مارای که نو که دی بی مارای که مر شنو دی آزاد ده وقرات دي بمراهنا خوش تنو بیا خدا مدبر مری دا مدبر مقید دی دا موت معلق کله په یو خاص حادثه پوری یا وسو جعد لازم او قدر دی jihad نا واپس رااله ته تو سئ hazard یا پدبی jihad کی زسوشه شهئتش ته بیا وت سئ آزاد دا مدبر مقید دی مدبر اسلی دا مساله زمون چلا دا بو مدبر مطلق کلا والمدبر المقيد كي نذا زمون غلي امام شاکر احم الله خلاف بك والمراد المدبر المطلق دون المقيد وفي المطلق خلاف الشافعي وقد ذكرناه في الليتر وانمات ام الولد اول مدبر في يد المشتري فلا زمان عليه النبي هنيفه وقال عليه قيمته بی افتخار ده دنسید نه مدبر واغسته یه تیمو والده جایز خونو بی اصوان بی اصوان اصوان امیو کن بی باتیل واغسته افتخار قبضه کرن مدبر واغسته مو قبضه کرن امیو والده واغسته خیشته بوارو لقبضه کرن کیف شوان برای توزید گی سی فران ایس تیارا در سر امرو شو آمدبر سو شو مار سو یا اومی ولده سو شو ملشو دقم نلاسه پی اپتخار بس رازی کنه سو شیف اپتخار رازی شیف امن رازیم هم قیمتی پیسی ایمان سکی گی ایمان سبی بی عشتنا او دید این سید پا قبل الله سداور کولو دا دولی د وکولو باز دو پلاس که مرسد دادا سولا که امانت ها امانت که زمان ها و پی افتخاری چی طایبه کم مقبوض علا سام شرح خوب کنن مقبوض علا او مقبوض علا سام شرح که خیمتی پی افتخار بسرا دي خیمت پرا پر اوراجی تیمات واگر جی دیکھ حقیقت دے بیع انیش تا حد دے بیع کو بکشتگا علماء من شان ہی خدا وجه دی م بیا واقع شے وے مقبول الا جہات الشراکی دل شو اگر چہ لکہ اصل بیع به وارز دے لے و ان ما تقوم الولد او المدبر بيد المشتري فلا ومن عليه النبي نے وقال علی قیمته و هو روایتون عنه ده روایت دی ما بسیم نامنه سیده جانب مذہبی آگا دی چه مطن کی ذکر شا زمان پی نشتے علوطاری و روایت دامنه چه زمان پی قیمت پیشتے لَهُمَا أَنُّهُ مَقْبُوزٌ بِجِهَةِ الْمَبِيَةِ قَغَيْدُ وَعْلَوْتَوِي چه انهو مَقْبُوزٌ بِجِهَةِ الْمَبِيَةِ چه با دی قبضه وجيه حق تم بي اي هي ارادر چا باندې صحیح لګا نا دي جهاتل اصل بيانغه خو جهاد چاره به خوده کنا ويكون مزمونا عليه كثر الاموال وهذا لان المدبره وام الولد يدخلان تاخلبه ٹھیک شو اگر چې حقیقت د به بده کې نشته خو چې حد به هوږي شتاره نو قبضه به شویل د پیرادر شاه باندې پیراده د به پیسو شویل ولا که شویل د کنه نو پیراده د به شویل دا او دا مدبر او اموالدا ذي بالبقوه بالقوه م بيدی بالقوس دي اوس قدرت او وزر د وجنا چله قومي ولادي بچير اولديو مدبر کي تدبير راغلي د نزيد وجنا لکه م بیا کېدلې حقيقت د به برات نه لې نشي خو بالقوه ته کمونو دي شو م بیا کېدلې شو چې کله بالقوه م بیا کېدلې تديو اثر ذکر کړي چې کدا مدبر شي نا او ور سره چې کمونو قين شي غلام خالص او دا ډول څه کې خرج کي دنسیدو لګیت یو مدبر غلام او بل چې کومو سيکلو یا بل خالصو غلامو یا بل سخهو خار دا ډول یو ځګر په افتخار سره خالص کړل مدابيان اگر چې مدبر غیر مبيادا او قانون داري چې کله غیر مبيا شرط او ګرځول شي د پاره قبول دې بچا کی مبيا کنده بیا سي پاسې د وینې په کار د ذابې څه شي پاسې شي خددل ته دابې اسره سېره زګټه ده څه شي مدبر من کل نجوم مبيان خير مبيان نه ده د من وجن څه ده مبياده هغه بل شي چې وخرتل شوی د پغې کې به شو دی وته واپس شي نه ما خبره پونه شي ها دا تایبن نذیر د دیوي اثری دې خبری ہوئی چی دان جیحات دبیعی بکی شتان بانو شوی جیحات دتا بکیشت دی لیان المدبر آمی ولد یدخولان تحت البیع خی داخلی گی لان درسان دبیعینا حتی یم لکا تبدی چی ما مملوک گرزی آغا سیزو چی یزمو الیه ما چی زم کریشی دی شو بخلاف المكاتب في يد نفسه لا في خلاف المكاتب لانه في يد نفسه ذكر اخي اختيار بخبل لا حر اصل چه ده فلا تحقق في حقه القبض و ده ده حق قبض متفق كده له مكاتب قبض كده بالقبض امام سبطوي ان نجيه طلب اي في محل يقبل الحقيقه امام سبطيبو سدي جي حد د بيع په هغه ځای کې راځي چې کم ده حقیقت د بيع راتللي شي په دوي کې حقیقت راتللي نشي نو چې هه تمراتله وو ان شوي چې حد د تا د بيع دا په هغه ځای کې څه کېږي راتللي شي چې کم جاي کې حقیقتا بياس کې دي شي ناتي ذلته کی حقیقت دی بعی نشیرا ذن جهد د بعی امرات لې ان نجیا انما تلحق بحقیقته فی محل يقبل الحقیقه دا جهد دی بعی با فی وسط کی حقیقتن پداس زای کی چی يقبل الحقیقه جا قبلې څه شل او هما او دا مدبر او مولدا لا يقبلان الحقیقه طلبی دی حقیقت دی بعی او ګردیدل د ډول کل مکاتب په شان نشه مکاتب ولې سه دخولهما في البيت يقين فسهما دا جواب کی چې تاسوای چې مدبر سره ته کوم نسخه یو ځای کې بيزه سکلا یا ځای کړه ربي اسخوا صحیح شو مدبر ورته واپس کی دبل شی معلومی شي معلومیږي چې جه حد بهږي امام سوتوي ولې سه دخولهما في البيت يقين وإنما ذلك ليس توقف بالبيع فيما زعم إليهم دہی پسات کی چې کمونه بیا نافذه نه نه د ابو مزمون کی چې کمره بیا صدا نافذه متقید او جنمون سره دمروی چې دام داخل د اختلاف بیا شو زګره بل شي چې مبیع حقیقتا سوا صحیح وا زګره مبیع و, و ولست دخولهما فی البيع فهبل ذانن فلو چې دلته مون بیا ویل دا در دې لپاره چې لې یضبط حکم البه چې تابع دې حکم د بیلې فيما په اړه کې چې زومه ما زم کړې شي د دواره سره پسواره کمال کمال المشتری لا ادخل فی حکم اقضه بین فراجه اوږرد ده په شان مال د مشتری خپل مال دې خپل مال لا ادخل فی حکم اقضه دا نه داخليږي په حکم د خپل کې د خپل مال نه لا شي هه نه مایذ بوته حکم د او ثابتی گی حکم دی دکول فیما پاغسکی چه زم مهو الیه چه دی سرسه کڑی زم کڑی نو کذاها دا والای جو زبی عصمہ کی قبل آن یستاد دا, دا جوزیات دا دی خبری دی چې دل تضامخ کی خوباتی لشوا اوز بیفاسید جوزیات دی کر گئی کلیه دا دا چه بابیع چی دا دا مالی معلوم بی مال معلوم مقدورت تسید مال معلوم مقدورت تسلیم کبھی که مالیت که فرق راغی امبا بیع فاسی دیگی صحیح دا که معلومیت که فرق راغی امبا بیع سکی دی فاسی دیگی که مقدورت تسلیم که سراغی دی خوڑ کے مایان دی اوزیل اربانی سے کندنو خرسو ما فی کلو چه کندنو پسط تر رو پید مندابا نیوی سوکو دا مقدورت تسلیم نی ہاں دا جایز دی ولا يجوز به سماکه قانون درو اچ کمندنو فر سوال لميان مخک دڅکار کیدونه لیان نه وبا ما لا یملکه ځکه د فرض کاغه سی شاور د سننه ملک نه ولا فی حظیرته قانون دی جایز کمندنو فر سوال هغه د کمندنو په یو حذیرا شپول کې غرش پول لی او پاگی که دسو غرش پول لی پایی دا دربانی سکم خارسون دام جایز نریز دگه دا نیوه لی ها تسلیم اذا کانو لایو خضی اللہ بیسه دی چی دوم را غرش پول لی چی چار چا کرتا و فرده چی نیش نیوه لیم اگر تسلیم ماناو اذا خضووس و مالقاو د امیانې دی ولې دی بیا چې کمونو داګه ډن چار چا پیرته نه ښکولې ښکولو تک هیڅ پښوګانو ته بیا راځي کنه ډن تا کوي چار چا بغیر رخکار نه نیولې خدام مغدور تسلیم یې اگر مملوک تي تا خپل سره د امرا سدان خدام کول څه کو دیوال <سؤال> کنجا پیرسکو خزیرا نشوان ما یان دی خل <سؤال> اونی ول <سؤال> اورادی اس طلب <سؤال> کیواشون ما یان ستا <سؤال> مملوک ندی بردان کم ستا دی دیم ستا دی خمم سده ستا مملوک خسو و مغدور تسلیم ندی زکنی ولی کی بغیر دچانا خکار کولو ندی بغیر دخکار کولو نی ولی او کندا دا گشان دلاش مرنکو دی رو پاسا ələو أما ديانا غلطراウト ما یان دې د څه کده براتې سره الله سو جال مال تا کونډي مونډي ته کېځاتہ هیڅ ته بیا کفسوبسدی جای ولو کان یؤخذ من غیره هیله تن کینی ولکیدل بغیر د څه چل مال نه لګ جال مال و غیره جایز دی الا اذا اجتمع فيها بين فسيمان ولم يصد عليهم المدخل لعدم الماء ها اوس په چرداز لرسو ډندو او هغه ته خپل لا مايان شوشو ترال زتا نه له خپل وته شوشو او تا تو ورتل دا کو زمادي دا مملوک نه دي دا مملوک کېدلې الا یز تما فیما فیا ها کجم شوب د شپول کې او په دې سو زایګی بیا نو زه بغیر د خار کرونا ولم یسد علیهم المدخل او بند کله شپه دی په سيوار خو لري ادم ملک څه کبدي دا سراللو او فقيه راجمه شوته و چې دا باندې سوته خرصو غبل غل ديږي غوږي دا من خرصو جائز دي ولا بيع تويرق الهوا او نه دي جائز چې کومو خرصول دو مو مرغوب هواږي يا نو غير مملوك انځه کلا سن دي مملوك ني قبل الاقل وقضا لو ارسل هميته کدا څه خپل لازم پري خو دا کونتره درواري خرصو بری خدای وایو زولا دا مقدور تسلیم نه دا نو غیر مقدور تسلیم زه دا مقدور تسلیم نه دا, دا, دا, دا, دا ولا به الحمل او غیر سوال جائز د بیغه دا بیغه حمل چې تاسو غوا بلاره دا چې دا بچه بچرانی دا زموږ شهود د دوه پیسه وال ولا نتایج اوونه دوه اوخه د بچی دا حمل چې کنده نه دا به ایغوانو په سوق کې ګړو کې ویل شي او نتایج اوخه کې ویل شي دغه نبی رسول الله منا فرمایلی دا ارب ال حبل <سؤال> او حبل الحبل د بیا د حملنا او د حمل له حملنا بل ولینا فی غررا و دغه دوکړه پته لګی چې مذکر وي کونسا وي کورو وي کلیمګله وي مرد وي کس وي ځان دی وي د دوکړه بګی بیا د مجهول لا وللبن فی ذر زبسکنا